Анголон. НЕПРИБОРКАНА Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ шістдесят четвертий. Шум, що стривожив їх, відновився. Іржання коней. Колін підвівся і нечутно підійшов до входу в печеру. Біля підніжжя гори зупинилися чотири вершники араби. Задарши голови, вони придивлялися до підозрілого струмка диму, що струмував серед скель. Їхні гострі шоломи, що виступали з бурнусів, сліпуче сяючи на сонці, свідчили, що це були солдати армії Рифа. Ця армія тримала в облозі іспанські міста на узбережжі, але окремі полки могли розташовуватися досить далеко від моря. Один із вершників тримав мушкета, інші були озброєні списами. Троє спішились і почали дертися по схилу у напрямку печери. Араб з мушкетом залишився у сідлі і тримав коней. «Передай мені лук!» – напівголосно наказав колін патюрель. «Скільки залишилося стріл у сагайдаку?» «Три. Їх четверо. Погано, але ми обійдемося». Спостерігаючи за солдатом, який наближався, він узяв лук, сперся ногою на скелю перед собою і приладнав стрілу. Його рухи були впевненими, трохи повільнішими, ніж зазвичай. Він вистрілив. Вершник із мушкетом упав у впоперек сідла. І жання переляканих коней заглушило його крик. Араби, що карабкалися вгору, не відразу зрозуміли, що сталося. Друга стріла вразила одного з них у серце. Двоє інших кинулися вперед. Колін патюрель пустив третю стрілу майже у притул. Пронизавши першого з маврів, що наступали. Другий явно завагався і раптом кинувся до коней. Нормандеч бурнув на землю свого лука. Схопивши палицю, він у кілька стрибків наздогнав свого супротивника. Солдат обернувся до нього, вихоплюючи криву шаблю. Вони кружляли, насторожено стежачи один за одним, як дві звірини готові вчепитися. Потім палиця коліна патюреля запрацювала. Через кілька секунд араб, незважаючи на шолом, Лежав із розчавленим обличчям та розбитою потилицею. Нормандець молотив його, доки переконався, що він не дихає. Потім він підійшов до араба з мушкетом. І той був уже мертвий. Усі три стріли потрапили в ціль. Я навчився справлятися з луком, коли браконьєрував у лісах рідної Нормандії. У молоді роки. Весело повідомив він Анжеліці, яка приєдналася до нього, і тепер намагалася заспокоїти розтривожених коней. Вбивство, що сталося, не потрясло втікачів, Повне небезпек життя привчило їх бачити смерть без здригання. Навіть молода жінка кинула лише один побіжний погляд на трупи, що лежали серед заростей ялівцю. Коней ми заберемо, на двох сядемо і по одному поведемо в поводі». Тіла сховаємо в печері, це затримає пошуки. Якщо коні не повернуться до селища без вершників, їхню відсутність помітять не відразу. Поки вони злякаються, ми будемо далеко. Обидва одягли гострі шоломи, загорнулися в бурнуси, переперезалися ременями і, знищивши сліди побоїща, галопом рушили дорогою. Через три дні жителі округи розповіли Алькаїдам посланим на пошуки зниклих солдатів, що бачили двох вершників, що пролетіли через їхні села, мов птахи. У кожного був змінний кінь. Вони застерегли звертатися до них чи зупиняти, хіба може бідний феллах дозволити собі подібне до шляхетних воїнів. Коні незабаром знайшли біля підніжжя гір Рифа. У вбивстві звинуватили бандитів, напади яких турбували округу. На пошуки їхнього лігва були надіслані каральні експедиції. Колін Патюрель та Анжеліка кинули конею перших підступів до гір, де могли пробиратися лише мули. Мав бути найважчий, але останній перехід. Коли вони здолають ці безводні відроги, перед ними відкриється море. До того ж, нормандець провів перші два роки свого полону у священному та загадковому місті Мешауні і добре знав місцевість, якою доведеться пройти. Йому були відомі всі незлічені труднощі та небезпеки, але також і найкоротші стежки. Він знав, що чим вище вони будуть підніматися, тим меншою буде ймовірність небезпечних зустрічей. Їхнім головним ворогом будуть гори холод уночі, палюче сонце вдень, голод і спрага. Зате люди їх не потурбують, і левів буде менше. Потрібно тільки остерігатися кабанів. Мавпи, газелі та дикобрази безпечні і послужать дичиною. Колін захопив із собою мушкета та припаси до нього. Продовольство солдатів узято з їхніх сумок, міцні та теплі бурнуси, які неодмінно стануть у нагоді. Ще кілька днів і ми побачимо Сеуту. Скільки днів? – питала Анжеліка. Але обережний нормандець ухилявся від відповіді. Хто знає? якщо пощасти днів 15, а якщо невдача, невдача підстерегла їх одного разу після полудня, коли вони на силу пробиралися через розпечені скелі. Користуючись тим, що згинання стежки приховало її від супутника, Анжеліка присіла на великий камінь. Їй не хотілося, щоб він побачив, як вона знесиліла. Адже він стільки разів повторював, що вважає її невтомною. А тим часом вона сильно поступалася йому витривалістю. Він ніколи не втомлювався. Без неї він, беззвичайно, йшов день і ніч, зупиняючись не більше, ніж на годину. Анжеліка переводила дух, сидячи на камені, коли раптово відчула пекучий біль у Нахилившись, вона побачила змію, що слизькою блискавкою промайнула між каменями. Змія, вона мене вжалила. Раптом фатальний спогад пронизав її мозок. Жінка померла від укусу змії, так сказали перед смертю венеціанець і Баск. Минуле передбачило сьогодення. Час перестав існувати. Збувалося невідворотне накреслення долі. Мабуть, так написано. Проте Анжеліка здогадалася зняти пояс і затягнути ногу під коліном. Зробивши це, вона залишилася сидіти за умерши. Думки плуталися у голові. «Що скаже Колін Патюрель? Він не пробачить мені цього ніколи. Я не можу більше йти. Я помру». За скелі з'явилася висока постать Коліна. Він повернувся, стурбований її зникненням. «У чому справа?» Анжеліка спробувала посміхнутися. «Сподіваюся, що це не серйозно, але я, мене здається, вжалила змія». Ставши навколішки, він уважно оглянув її ногу. Вона вже почала чорніти та пухнути. Нормандець вихопив ножа. Перевіривши пальцем лезо, він швидко розпалив невелике багаття з кількох сухих гілок і розжарив ніж до червоного. «Що ви хочете зробити зі мною?» – пробелькотіла перелякана Анжеліка. Не відповідаючи, він міцно узяв її за щиколотку і миттєво відтяв частину ікри на місці укусу, одночасно припікаючи рану розпеченим ножем. Від страшного болю Анжеліка закричала і зумліла. Коли вона прийшла до тями, у горах наставали сутінки. Вона лежала на бурнусі, що служив їм ковдрою. Колін патюрель змусив її випити дуже міцного чаю, який обпалював. Тепер тобі полегшає, дівчинко, найгірше позаду. Коли вона трохи зібралася з думками, він додав. Боюся, що занапастив твою гарну ніжку. «Шкода, тепер не зможеш піднімати нижню спідницю, танцюючи паде буре під молодим в'язом, моя подружко. Але це треба було зробити. Без цього ти прожила б не більше години». «Спасибі!» – чутно прошепотіла вона. Її мучив біль від опіку і рани, яку він перев'язав, приклавши листя, що трохи вгамовує починня. «Найкрасивіші ноги у Версалі». Ось і вона, як інші носитиме, на тілі сліди полону у варварів. Славні сліди, на які вона дивитиметься із розчуленням або з гримасою досади, натягуючи шовкові панчохи із золотими стрілками колись». Колін помітив її посмішку. «Браво! Бачу, відвага до тебе повернулася, ми зараз вирушаємо». Вона глянула на нього, трохи злякана, але вже готова слухатися. Ви вважаєте, що я можу йти? Ні в якому разі. Ти зможеш ступити на ногу не раніше, ніж за тиждень. Інакше може початися зараження. Нічого не бійся. Я тебе понесу.